it'll be and Nyt ei oo täyskuu. Herätiks sä mut liian aikasi? Oi voi. Etkään sä tyhmä eläin. Yritä vaan viedä mun safkaa. RJ, nytpä sun täytyy kuolla. Liis, mä oon vaan onneton mies, jolla on nälkänen perhe. Eihän sul oo perhettä. Ykshenkinen perhe. Mm. Okei, okay, seis, seis, seis, seis, seis. Kato, nää on kaikki täällä. Joten teknisesti, ne on talvella. Lähe! Oi ei. Oo. Seis. Ja. Au! Lähellä. Eh, i. Ei, ei, vaan käy ketäkäsin. Justi, justas yhdet mu Sun tätyrata, mut mä voi hankki kaikki ne. Mun kärrytkin. Tietty. Au. Sen kylmä lootan. Kylmä loota, listalla. Ai kylmenä. Kyllä. Ja silt mun pottuset. Mä tykkään niistä. Koska pottusia tarpeeksi. Ei ikinä riitä. Näin on. Tosiaan on. Jarva ja mitä? Mä hommaan sulle vielä ison perhepakkauksen, jättikokoisen. On sellaisia. No pitäs olla. Okei, okay, AJ, mä käyn nyt lepämään. Kun toi kuu on täys, mä nousen. Ja ruokien on paras olla just siinä, missä ne oli. Siihen on viikko. En mä voi mitenkään halia. No viikko, passaa. Mä hankin apua. Täysi kuu, ruoat takas. Ja turha et suunnitella karkailuja, koska jos teet niin, mä kyllä löydän sut ja listin. Okei! Okei, ääbä. Sen kun relaat okei. Okay. Mä hoidan tän. <töksikko> Kun Viikko on mennyt, tää koko homma naurettaakin meitä. Hä? Hä? Hä? Hä? Hä? Hä? Hä? Mm. Hä? Ah. Hä? Hä? Hä? Hä? Hä? Hä? Hä? Hä? Hä? Hä? Hä? Hä? Hä? I am got to tell myself you're yeah, a man looks grim right now the pretty scene will be laughing at parempa elämään yeah oh, it's all right because i always got no, my family of me ja tää var oh, küleme ja just tähen missä jalu kilte oh. Wow. Kevät. Enää 276 päivää talvea. Joka hepu ylös. Talvihorslappu. Ai, varjeska. Marienhammi. Fur bitte nicht busy. Ai, hei sitten sinne mistä juodaat. Palaa herätys kaikille. On kevät. Se meinaa, että meillä on paljon hommaa. Nah, no niin. Uh! Tulkaa esiin sieltä ylös, tai muuten mä tuun hakeen. Nyt on paras usko. Mä oon pidättely koko talvi ja nyt mä meinaan hellittää. Nyt mennä! Kiitos Stella. Joo, meikä kyllä raivaaveen. Sen mä osaan, näin on. Huomenta. Oikein hyvää huomenta. Oikein, Oikein superhyper aamu, hän? Vai jutra. Ohoho, onpas sulla mustat silmänaluset kulta. Pakia aquilo heräili noin 3 viikon välein. Ja Spike, vaan piikitteli. Ei Spike se on aika poika. Jep, se on tenavista kärävin. Te Kuuleppas, jos mä vaan hoidan tän päivän. Ai lu sadnin super. No niin lapset, siinä kuulitte ja nyt uskotte mua. Ryhdistä tykääs. Ai voi. Tätä mun talviuneniti he. Missä ruokaa? Onks yhtä ruokaa hirveen elkä? No onks täällä yhtä ruokaa missään, häh? Me syötiin ne ruoat, Hämi, talven varrella, joten nyt kerätään lisää ruokaa. Ai niin! Mä pilottin päkinnyt ja mä muistan sen paikan, mä tuun pian. Mo <tos> <tos> Isä, se oli lunta. Mutta olis voinut olla petokin. Eiks toi kuolin temppua vähän laimee? Heidö, tästähän on puhuttu. Kuolinnäytös on meidän työmme. Kuolo on meidän elämänsä. Maksat, mä on pomo nyt, okei. Joten nyt raiva. Mikä meetitään sulle Stella Kuule? Kunnon veikko. Kunnon veikko. Oh -oh. Ai kunnon veikko. Oi jumpa, taas. Miksi te on. luulette että mä tarvin miehen? Hä? Mun tukka on pehko ja haisen kuin suo. Joten jos bongaat miehen joka on rehti, hoitaa lapsi, eikä haista mitään. Haemut. <töks> Aa koola, iä nälkämä puhalo. Aa, koola. Aa, ruoka. No, kuka tietää mikä tää on? Men. Hetki pieni hämi. Tää tässä on se, mikä erottaa meidät nälän hädästä. Saari, se oli vähän raju. Tarkoitan tosi vakavaa ruokapulaa. Men. Ei vielä hämi. Sulle lu penny. Kiitos jo ja teille. Joten, mihin mä nyt tähtään, on. Ääk! Jatkuu vielä, Hämi, jos sulla on hätäni, juokse. Okei, okay, mä tarkotan vaan, että täpärälle meni. Siis tänä vuonna varmistetaan, että runko täyttyy... Aivan kattoa myöten. Niin justi. Aivan kattoa myöten. Koska mitä me ollaan? Keräniä! Ja mitä me kerätään? Ruokaa! Oikein! Super River, sä oot super. Okei, okay, Hämi. Tähän. Mitä siis? Mitä mikä? Mitä siis sulla oli mulle? Mm. Oon. Oh. Joo, joo se, mikä se oli? Mikä, mikä, mikä se, mikä se oli? Oota, se on ihan kielen päällä. Ai niin, tuolla on outo juttu tuolla, mitä mä en oo ennen nähnyt. Se on tosi hirvee. Tänne päin! Okei, mennään katsomaan sitä outoa ja hirveitä. Hmm, keräjä. Hämi, mikä on hirvee? Voi ei. Toi on hirvee. Tämä jatkuu vaan! Se jatkuu vain tuonne myös. Mikä tää oikein on? Heather! Ei! Pelottaa mua kanssa, äiti. Ihä tää. Se on vaan... Mikäs se on, Lou? Ai... Niin, tota... Se on se, Vern. Mm -hmm. No, se on... Se on ilmeisesti jonkinlainen pusko. Mua pelottais vähemmän, jos tietäis miksi sitä kutsutaan. Se vois olla Taavi. Taavi. Se on nöttinimi. Taavi on hyvä. Joo, kuka nyt Taavia pelkäis? Ooo, oh, suuri ja voimallinen Taavi! Mitä haluat? Mä, mä en usko, että se puhuu. Minä kuulin, nuori mies! Tulas tänne näin, heti! Okei. Okay. Hämi, tuu takasi! Mut Taavi keskisi! Se kuuluu varmaan Taavin takaa, tai siis puskan, tai siis... <tulis> Taitaa olla vain yksi keino selvittää, mikä tää juttu on ja mitä tää tarkoittaa. Minä menen ja katson. <tulis> ai, ai, ai. Aa! Ah, ah. ah! Taavi söi verdin. No niin Taavi, itekä kerjäsit tätä. Tella ei, ei mua syöty. Mä vaan kaaduin. Mä menen nyt tonen noin. Älkää te liikkukko. Oi. Oh. Pekku... Galeri! Pekku! Pekku! Pekku! Pekku! Siellä auriksi, selässä, maalle punasihan, kädellisiin. Ne on tulleet kun me talvehdittiin ja ne se oli hermeitä, niillä oli pyörät jaloissa. Sitten semmoinen käpi ja ne hakkas muhonilla kepellä, niin kuin se olisi joku sairas peli. Olisit kuollut, ei muuta kuin maahan ja kuoloon. Isä. Se on ihis pahinta. Puolet metsästä on poissa. Hah? Kaikki tammet ja ne marjapensaat. Mittei mu ona enää. Ole. Juntara. Mistä me saadaan ruokaa? Hei, ot tietoo. Mut tä mä vaan sanon, kaikki on hyvin kunhan kukaan ei ylitä taavia. Sen nimi on aita. Eikä sitä tarvitse pelätä arvon sammakkoeläin. Se on paurtti hyvään elämään. Öö, mä on matelia oikeestaan. Mut no joo, mone terechtyy. Ja öö, sä oit oi, mides mä talle. Mä oon A.J. Siis toivot taas te ei haittaa, mutta mä satuin kuulemaan. Ja mä varmaan voin valottaa, mistä tässä haitatilanteessa loppujen lopuksi on kyse. Kattokas, se mikä oli luonnon villeytä on nyt... 56 ekkeri muokattua, määriteltyä, ilmastoitua paratiisia. Paitsi toi pikkuinen täplä. Te ootte siellä. No, no, se on hyvää. Tehän talvehditte vai? Te keräätte paljon ruokaa ja pistätte talveks säilöön. Hä-hä! <tos> siis tonne runkoon! Hämi, mitä? Niinkö? Metsä? Tänne tähän luolamaiseen aivan kattua myötön okei kartokaapas canvakse kestää niinku täyttää tää 276 päivää öö mm. lävikä viikossa ihan mahdotonta ei jos me käydään kimppaan kas näi teissä on keräystöä voima mulla on tieto ja noina on ruokaa kuinka paljon läjitäin Katsoin, tuolla on runsauden sarvi. Jaa, katso, olko on tuolla, vaikka minkälainen sarvi ei, ei me ollakii kiinnostuneita siitä. Emmä tiiä, kaveri Aate on jo hassunpi, eikse me voitas harkita? Jaa, kyllä, mulle kelpaisi sarviruoka. Ei onnistu, häntää kihelmöi. Ai, Ai se. se, se. No, no, no, hetki, hetki. Siis mikä mitä? Jos jokin ei me oikein, mun häntää kihelmöi ja arvas mitä? Kaikki mitä sä äsken kerroit pitää mun hännän sekasin. Kuule, burnboy. Täse on mitään, miksi pitäs olla varpaillaan? No, mä oon. Enkä edes suotta. Eikä noi ole luomia. No, sä tarvit vaan hyvän oppaan, Vern. Hei väli, kiitos käynnistä. Nyt ei kiinnosta. Ei kiinnosta muka makoisin ruoka, mitä olla saattaa. Ei! Come on. Ei kiinnostaa. Okei, okay. mä kässään. Mä ymmärrän. Tää on homma, joka ei oo vielä auennut. On maaginen yhdistelmä tärkelystä, kuivattua juustoa, DHA-ta, EPA-ta ja glutamaatit päälle. Elikkä sipsi, nachojuustoversio. Hei mennä! Tää on hyvää! No on, on! Ja me mennään tonne noin tänään! Jep! Yeah. Tervetuloa lähiöön! Mites sun häntä? Tiedätsä, jos jollekin tästä porukasta käy jotain, mä vedän sut pääjämättä vastuuseen. Niin on vaan hauskaa. Mä otan kyllä vastuun siitä. Totakin. Hei, Werneri! Mä löysin pari tupsuu mun piikeestä ja mä vähän vertasin. Katohan, ruoho taitaa olla vihreämpää tällä puolella. Möön, onko tämä varmasti se sama paikka? Niin, katso, kun se pesukarhu sanoo. Oh, Okei, okay. ei enempää siitä, mä tajun. Se on, saa pari temppuun, mutta ei se nyt sentään kulje vetten päällä. Hei, tulkaa tänne! Mä näytän ne ruuat! Huh? Mikä tää on? Tää on maasturi. Ihmiset ajaa näillä, koska niiltä väitellä häviää kyky juosta. Jumpra, onpas toi iso. Montaks ihmistä tonne mahtuu. Yleensä yks suuhu. Hei, tässä glänis sharp. Muss se jotta ja. Sis mä no, se asukasyhdistys. No mikä? mikä toi? Easy easy ei huolta. On... Toi on nyt ihminen ja ne pelkää meitä siinä missä mekin niitä. No, jos nyt tuutkin sitten nähdyksi, käy maahan, kumarru ja rupee nuolemaan niitteesi. Se toi niin. Se asukassopimus joka sinä teit. Mä raiten nurmi pidetään 5 senttisena, mutta mitä minä mittasin teille, se on jo 8. Haitaan ruoka ja mennään pois. Kerro, onko sitä vai ei? Näetkö näännä? Sitähän se kanto. Se kulkee aina mukana. Mä syön et elän. Nää elävät syödäkseen. Mä voin näyttää mistä on kysymys. Ihmissuu on nimeltään leipä läpi. Ihminen taas on sohvaperuna. Tolla ne kutsuu ruuan luokseen. Toi on yks ruuan äänistä. Toi on se portti, josta ruoka menee. Toi on yks monista ruuan kuljetusvälineistä. Ihmiset tilaa ruokaa, noutaa ruokaa, lastaa ruokaa. Ne kuskaa ruokaa ja pukeutuu ruokaan. Toi lämmittää sen. Toi kylmentää sen. Toi... En oo varma, mikä toi on. No! Kappas vaan! Ruokaa! Toi on se alttari, jolla ne palvoo. Ruokaa. Totanen juo, kun on syöty liikaa ruokaa. Toi mahdollistaa, et voi syödä lisää ruokaa. Ruokaa! Ruokaa! Ruokaa! Ruokaa! Ruokaa! No? joka tuli tarpeeksi. No ei tullu. Ihmisille tarpeeksi ei oo tarpeeksi. Ja mitä tapahtuukaan sille mikä jää yli? Se pannaan hopeisiin astioihin meitä varten. Oi jo, ra. Sekaa. Mhm, uh -huh. sömä vaan. Ää, tää on vaippa. Ja sen arvaa miltä se maistuu. No, mitäs kävi? Tiesinkö mä vai tiesinkö mä? Ja nää näin, on pelkät rippeet. Miettikää sit kaikki boksit ja ne paketit ja ne kassit. Mä vakuutan hei nyt hommiin, niin viikossa me kerätään tarpeeks ruokaa vai, vai, vai karhulle! Mitä? Noin esimerkiks. Äijä sorkailta varkailta, menkää makoihine. Mutkulta. Mitä te teitte? Jos no, se sanoo, että nuo laih, ei, ei nyt pois. No. Menkää huoneelle. Mä just pesin pation. Mitä te teitte? Oletko se? Okei, hän? Onko kaikki hyvin? Muuta Näittekö te nyt? Toi oli just mitä mä tarkoitin. Ne ihmiset vihaa meitä. No, se pelästyi ja sit ylireagoi. Ei paha. Ei paha. Ai, toi on kyllä meistä paha. No hei, mieti sitä ruokaa. Se oli kaiken se arvosta. Se neistä voisi kuolla. <tuh> oh. Sano taas toisin. Ei, voisi kuolla. Naulan kantaa. Kato, meillä on vaan tällaista metsän elämää ja sulla on sen tää bagi. Tää? Mut hei, mä edusta nyt koko perhettä. Me ei haluta mitään, eikä mitenkään. Mitä tuolla on? Hei, kamoon. Näin on. Te te ois maistanut donitseja. Pitiks saada rasvaa. Meillä se vasta onnistuu. Tule hiki kesken talven. Oh, Okei. Okay. Hyvä, nukut nukutaan yön yli. Hyvä idea. Mä kysyn myöhemmin. Tuska. Melkein onnist Hyvää yötä, Heather. Hyvää yötä, Vern. Öytä, Osi. Hyvää yötä. Öytä, Lou. Joo, hyvää yötä vaan. Öytä, Penny. Hyvää yötä, Vern. Hyvää yötä, Hämi. Hyvää yötä, Vern! Hyvää, hyvää yötä, Parki. Hyvää yötä, Spike. Hyvää, hyvää yötä, Spike. Hyvää yötä, kuilla on? Hyvää yötä, Vern. Muistakaa, kun herätään. On enää 275 päivää talleen. Nupuu taas nyt. Hyvää. Öytä. 275. No, Okei. Okay. No, ne pottuiset. Ei, laukku Aika on tëysi. Viela kuus pëivëa! Ei, <poot ykkäden> ei! Heee! Okei, tassut. Turkki, elën vielë. Elën vielë. Miten të tarkoët? Pitäis në kaire zingin ovaru. Okei, okay, sit syökää siitä niin puun kuorta poskeen. Mä halun Donitsin. Mulle pizza. Sen pani ei käy. Aa. Okei. Tää on hyvää. Ja tänki täss on purtava. Mut tää tää on oikein täyttävä. Ja muuten hei, paljon kuitua kans. Mmm. On myönnetään, toi näyttää maistuvan. Puh. Mitä sä täällä teet? Mä tulin avuksi tohon peräilemiseen. Katso, Burn, se yksi pikkusana eilen. Tästä pikkujengistä alko peellä tuleeks mieleen. Perhe. Niin niin se. Katso se Kourasmaa kyllä. Perhe Bern, oli mullakin perhe. Oma paikka, läheiset ja armaat, yleis kaukosähdin. Mut mä menetin kaiken. Seimalaikkurilla. Moi, <tuh> an halit. <tuh> Joo, tää tekee hyvää, eikse teki? Hyvä Moi veljet, Rua Bern. Ei pa apu, koska haitaks ole Bern. Si se seimalaikkurin mä. Se jumalekuri. Okei. Satun editä. Nyt mä menen. Tälle vaan äimen. Oleki vaan. Lopeta. Jeesenki vatutustuu. Ilme varma näytään tällä metsessä. No, tarjalkää. Okei. Okay. Okei. Okay. Hei, äh uh, RJ. Sä voit, sä voit jäädä. <totilä> Annos, kun mä halaan. Wow. Mä tiesin, että tämän kovan kuorenalta löytyy vielä pehmeä sulannut sisus jostain. Paanko, Hantti, jos mä sanon sedäksi? Paikka viimeisin voimen. Just. Hei, missäs meidän Hämi? Lähtääks etsi mun pähkinöt? Tekis mieli, Hämi, tekis mieli. Mut nyt mä haluun näyttää tän. <totilä> Tahtoisiks tän keksin? <totilä> <totilä> Joo. Oho, sehän lentää! Hämi haluu keksiä. Ei si siellä huoli. Mä tiedän mitkä keksit on niin hienoja, että niitä kärrääkin jopa univormuiset virkaelijat. Ja oh. toilett kasu tuossa. Neitä luku. Ja tuonne on Valtakunnan parhaiten lemmen kaavat, mini mindut, nanna mannat ja smagaruunit ja arvas, ne kuuluu sulle. Heij heij. Wooo Hamilton. Heipas hetkiillä. Sussaan potkua, mutta maltais vielä. Mutta eikö ne olekaan mun? Niin sitten, jos me yhdistetään sun maaninen energia ja mun suunnitelmaa. Joks käsitit? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Sanois muuta, mentiin. Mutta eikö me olla chanssona alempina sun naama? On. on vai? Joo, jos se syö sitä, se naama niinku räjähtää tai jotain. Oho, uh -huh. kylläkään sä en. Hei! Pysy kaukana keksistä! No mun! <totit> <totit> Hei, eihän toi tule mukaan, koska mä tahdon tästä tulee vielä sanomista. No niin, selvitetäs väe. Näi, kuudra. Homman nimi on nyt siis paha, raivokas rabieskurre. Ote mukana. Um, Anteeksi. Niin, hämi. Eh -eh, okei, äh eh -eh, rapu elää meressä. Ei se pääse tänne, joten rabies ei rapuja. Oi. Mitä? Okei, nyt ensin kampaus kuntoon. Aha, hyvää noin. Sella sitten me No, että Turkia pakottaa. Tulehan hanka. Heliot. Perra. Hmm, sitekin on hankausta. Näytös nyt sun viihdytyksessä. No niin. Ja, ja, passaa röhtelää aikaa oh. se. Näe se. Hävi. Mitäs jos nyt vähän keskittyisit? Okei. Okay? Okei. Okay. Kiitos. No sit. Näi, hetkinen katutta. Odotan. Oi, oi, ei, ei pahaa, ei pahaa. Ha ha. Tä. Hämi. Oi. Ai. Äh, Noi, nyt menen. Mä oon pun takana. Mene. Anna mennä. Push. Noi. Mä oon hullu rabies, korre. Tänne ne keksit. Mene, mene, mene. Olen rabies. Tule vaan. Tule rabies. Segava kanse kaastaa suure. Rabies. Päitä pois minä. Tu takana on. Ne no, jää takana. Ei, ei, ei! Voi ei! Tuu jo pois! Tuu pois sieltä! Mitä tää nyt on? Onks toi Hämi? Kaikki on hallinnassa, meissä vain aidantaa! Hallinnassa? Noinkohan on! Sitä hän hakataan! Se on töissä! Mä tulen Hämi! Mörp ei! Mitä tää on? Mörp ei! Mörp ei! Mörp ei! Mörp ei! Mörp ei! Mörp ei! Mörp ei! Mörp ei! <tos> Upeaa! Noi manööverit tuli luonnostaan! Vai sanoisko... Oh, naturel! Hä? Hei! Hämi, niin? sä olit uskomaton! <tos> Toi meni muuhunkin! Hyvä, etten tullut ja kumottanut sua itse! Ootsä okei, okay, Hämi? Pitäkikö oo? Säh, oo tami, noi muistona Fabian. Orva hei, tytöt nikkaart. Tulee, se on tää noi, tolla se, se orva hiukkaas. Se oli rabies tai jotta. Ja sitten tulee se irvee palja sammakko eläin. Matelia. Ah, kaikki hyvinkin tytöt, menkää sisään ottakaa kekseitä, avatkaa TV ja rauhoittukaa. Selvä. Anteeksi Janis. Sanaavatko tytöt juuri rabies orava? Moi tytet taisivat tähän liiotella. Mutta mitä jos ei? Mitä jos meillä on potentiaalinen pandemia käsillä? Tuholaiset valloillaan levittäjä tauteja ja äh, uh, aintakaa kiinteitä arvoja. Je. Mulla jäi kattila liedelle. Mä menen nyt. Ja, huoleli sinä vaan kattiloista, niin minä huolenin alueen rauhasta ja turvallisuudesta. Mhm. Mm Just noin. Rauhassa. Näitä on jokaiselle. Oma boksinvaks sulki peni. Voi jumpra, kun on hyvää. Noni, syökää. Se, mikä maistuu näin hyvältä, on varmalla hyväksi. Jok surisee takaraivoissa. Joo. Sen tekee sokeri. Se pistää ihmiset käyntiin. Sen vuoksi ne ei talvehdi. Sit juodaan noi. päälle tilkkainen tätä. Ja mikä yleensä vie koko kesän, vie tällä kertaa yhden viikon. Wo, autta no, samiseni. Mikä mitä sä et tota? On kofeini. Mm. Ja. Ai var, no niin, sylkää, koska tätäs näi on vasta alku. Mikä? Follow me into the crater now. Where pinks living a scrap. ei numero tuolais hävikäjille Se lapio. Oh, valo häipyy, raajat nytkähtää. Oh, nyt näkyy Moi, tunne. Moi, hei. Maamo, sinäkö? Viittoines minulle valosta. Pitää, pitää mennä valoon. Mitä se oikein hommaa? Sillä voi olla aivotärähdys tai jotain. Siis kuulkaahan, no, tää menee liian pitkälle. Nyt vaan häivytään ja jätetään. Oh! oh. Hyvä, copybird! Sä oot vaarallinen! Sekasin! Määsen kotiin! Hyvästi julma maailma! Rosebud! Voksi me nyt koittaa? Ei! Noniin. Tässä te näette, miksi minä soitin torjujalle. Nämä tapetaan, ennen kuin ne satuttaa itsensä. Hit aidan taakse ja heti. Joo, hei, kulmiin kiinni. Kanneta. Kamaniin. Ai. Ai. Tule sinä. rautaa joku soitti oli elään ongelmia ne ongelmat voidaan nyt unohtaa. Dwayne La Fontaine on tässä. Kylläpä kesti. Minä järjestin terveyttä sulle huomena ja, ja toistaisinkin ja ainoa torjunta on ollut nepin auton rämä. Rauhaa sisko. Mä pyhästi lupaan sen ettei huomenna näy karvan karvaa näillä pihoilla. Tuhologi käy hommii. Heitä käteeni. Häipykää, häipykää! Mitäs me nähdään? Didel fish marsupialis virgini naanus. Painoa viisi kiloa. Uros. Mm. Taisikin jo kuolla. Ihaks tosi. Onks rouvalla esittää tutkintotodistus tuhotekistä? Elähä esittää kuollutta. Okei, okay. hyvää, hyvää, hyvää, mennään. Hyvä, hyvää, mennään. Katsokaa tarkkaan. Se hengittää vielä. Voi, eikä se nyt vaan kärsi enempää! Ha-ha! Kulit! <tuhun> <Ta -tuhun> kuole! Nyt nes lopput, lhë? Tuli tse hyvë yleisjë? No, mutu vitsi! Nani, no, minkë më oot tajel? Opossumi, piikisikap, nëetë, orava, pesukarhu, samakkoelërin. Matelia. Eiku? Matelia. <tuhun> Toi on lajke. Hypersuoritus, kuule. Paljon enemmän. Ja, Kun on revitystä. Sä olit loistava. Isä, mä halusin vaan sanoa, että sä olit mieletön. Aasi rulettaa! Jee! Mutta eipäs unohdeta meidän Neroa johtajaa, RJitä. RJ! RJ! Hei RJ, tuu tänne. Me näytetään sulle jotain. Aa, joo. Tii. Hyvä tiimi! Sä kyllä peset ihan kaikki! Tänne päin, tänne! Okei, äkkiä! Jolloin sun pitää tulla kattoa, tuu nyt nopeasti! Tsekkaas tää! Sun uusi koti! Kato, sä voit istua tähän! Ai minulle! Joo. Onks tää ollenkaan sitä, mitä sulla oli? Tää on paljon enemmän kuin mulla on ollut. Tässä. Mulle ei oo lupa maistaa. Kiitti. Köh -köh. Onks toi mun bagi? Joo, me tuotiin se tänne, ettei sun tarvii nukkuu tuol puussa. Jaa. Wow. R.J. tykkää tääl. Me kolmekytkyttiin telkkari. Mä laitoin HD-konverterin. Näki jotain tuhat kanavaa. Hei, ota sataa ennen kuin isä ehtii. Wow. Yleiskaukosähdi. Tää on giltie. Todella. Ja nyt vuorossa petturi joukossamme. Sietäisit hävetä edes, otimme sinut perheeseemme ja sinä petkuti. Mä annoin mun sydämen ja sä revitsen miljooniks kappaleeks. Siis herää Kevin, koska jos tuntuu että on syypää, se johtuu siitä että on syypää. Hmm, joten myönnä. Sano vain ääneen että minä olen syypää. Syypää. Mä en usko, että toi on oikee tohtori. Mitä sä luulet, RJ? RJ? Oi, voi, voi, voi, voi, RJ! Mitä sä duunaelet? Sähän sulat kierunut tähän liikaa. L Nyt hankit ruuat, syötät karhun. Hanki ruoka, syötä karuun. <truut> missä ruoka, missä ruoka, missä ruoka! Au! <truut> <truut> Burn, mitä sä puuhaat? Mä palautan tavarat paikoilleen. Et voi, jospa mä vaan meen. Hyvä, meen vaan. Niin mä vien nää kamat omistajilleen. Mitä? Miks? No siks. Ihmiset vihaa meitä. Kohta me ollaan niin kuin toi kani. Siis mä palautan nämä, jottei me kuolla. Burn, sä et ymmärrä. Me tarvitaan nää. Kun ei käy. Sä et saa meitä. Kyllä, saa! Ööstä! Ööstä! Mitä mä tarvitsen nää? Ääi! Mikä? Ää? Bird! Liikkuu! Lukitukku ja seuraa mua! Mitä? Shhh! Nohoho! Hei hei, mä en kuuntele enää mitään sun luritteluita. Mä en tiedä mitä sä aiot, mut mun koko kelpeki helmöi ja arvan mitä, mä aijokin uskoo sitä ja mä polkasen jalkaa. Ei ei ei. ei. Mäkin? Hah? Hah? koiran oh. taa näytyy kuorman mauda oknalika koto dogo wa unterka wa kazo kimi shi lette mae oh. Hey, that. Track to him. He'll okay. There. Hey, hear the key to. Like it. Oh. oh. Yes. I uh, have no. Bye-bye. <laughs> yon Voii! Voii! Vern, onko sä ehjä? Tule apuosi! Ai, joo, joo. Mitä täällä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Ne on poissa! Ruoat! Poissa! Mitä? Poissa? Mihin se mä meni? Kysy! Tulta! Vern. Minä vein ne oikeille omistajilleen. Mitä? mitä? Me niin kun raadettiin hirveen paljon sikana! Ja ne ruoat, mitä saatiin, oli todella... Nino. Sä oot emäisviitti sanoo! Nienword, miksi ich Messa? Runko oli täynnä. Täynnä roskaa. Aa, no mitä sä meinailet? Et se ruoka mikä saran meidän tapaan ei oo yhtä hyvä kuin ruoka mikä saran sun tapaan. Teidän tarkoitat a Jane. Sehän käyttää teitä hyväkseen. Thern, happy. RJ-kö pettäisi meidät? Meidän täytyy luottaa muhun. Ettekö te ymmärrä, että tossa on joku vialla? Mun häntää kihelmöi joka kerta, kun mä vaan nään sen. Ai siis meidän pitäisi olla nälässä siksi, kun sun peräs värä jää. Mä epäilen jo, että sun kihelmöinti syy on ainoastaan kateus. Kateus? Aitolle. Nee, RJ syleilee tulevaisuutta, sä vaan vastustelet. Niin mä kyllä vastustan. Varmaa tuhoa. Yksählä tajuta. Jos mä tekeä puoliikaan mitä sä ehdotat, kaikki on kuolleena viikossa. Ja sun ainoa intressi on hyödyntää niitä, jotka on liian tyhmiä varomaan sun laisias. E mä tyhmä. Okei, en mä nyt sitä, äh, vaan tiedät mä tön. Etäkunnai tiedän mitä tuolla tuolla on. En mä nyt, hei, enhän mä nyt sitä tarkoita. Hei nyt, kuulkaa. Stella, Ozzy, Hämi, sä kyl tiedät. Hämi. En mä oon tyhmä. Hei. I must give the impression and i have the answers for everything you were so disappointed to see me arrive on so easily it's only change it's only every thing i know it's Ky është atë. Hyvë hyrë. La -da, la -da, la -da, la -da, la. Thjesht kuha Jane. Amul anahta. Sen kieltää laki kaikkialla, patsi Teksasissa. No rikkoutukaa sitten, vaikka Geneven sopimukset minä vaadin. <hah> no mä arvasin. Joten mä otin jopa vapauden aseen taas sen. Adios. Eläinten esiinmarssi. Jopa. <hah> <hah> pitänyt viedä ruokia. Mitä? Mun ei oo jos pitänyt viedä ruokia. Mä vaan yritin palauttaa asiat ennalleen muuta. Mä olin vaan varobainen. Ku si tämä on. Mä oon luonnostani estynyt. Täl kilvessäkin on kohtia mitä mä en tunne. Sä taas puolestasi oot niinku hullu, rohkea ja villi. Niin kai se on. Kai tää on kateutta. Bern, kuuntele. Sun ei tarvitse kädehtiä mua. Su. Mm. Sul menee kivasti. Sä toimit vaan sun perhees parhaaksi ja muusta sä oisit parasta nyt. Mitäpä sun häntä? Huh, mun pää käskee kunnolla häntää. Häntä käskee kunnolla päätä ja mä sä pelkkie watsanpuruja. Just siksi sun pitää ottaa vastuu. Sä et nyt oo ihan karta lähellä, mutta sä oot, joten mikä on pulma? Tää, burn on se pulma. Siis näksetän. Minä kuuntelen. Jos aha. Uh -huh. Jos oot nyt ihan okei. Okay. Okay. Ja. Oleks tänne tulos juhlat. Joo, Ju, tännepäin. Minulla on suojepussit, jotka laitat kenkien päälle. Yes. Yes. Ehm ehm eh ähm, mikä tää on? Mikä? Ai. Se mhm mm on vaan lista. Ja jo, jos on ne kamat, jotka sä veit. On vain. Joo, jo, on siinä lista iksoki. Joo, sä oot järjestelmällinen kaveri näkö ja hienoa. Mut kuule, hei, mä tiedän paikan, joka on niitä nä ruokaa. Että me saadaan kaikki takas tänään. Hyvä. Menoks? Veli minne? Tuohon taloon. Mitä? Ah! Mitä sä tällä ylipäässä teet? Pistät tänne vaan. Se mitä Verndyt yrittää sanoa, on tosi vaikea tiivistää yhteen sanaa. Mutta anteeksi. Oh, Älitaa! Hei, hei, turkaan. On, on, on. Just noin! <lissimuudella> <lissimuudella> Okei, okay, no niin nyt kuulolle. Suunnitelma. No niin. Ne ansat on tässä, tässä, tässä, tässä, tässä, tässä, tässä, tässä, tässä, tässä, tässä ja tässä. Tässä, tässä, tässä, tässä. Isot tässä ja tässä. Ja ehkä muutama täällä. Just, onks vielä muuta? On. Siellä on liikkeen tunnistimet kaikkialla. Mern, hei, naamas viehdytään. Mul pimeni vaan sekunniks, mut mä käsitän. Siellä on ansat, loukut ja mun täytyy kai vaihtaa kilpi. Okei. Tässä ollaan me. Säänsä mä olla auto? Haluun olla auto. Auto tänne. Ota sä kenkä. En tosiaan. Jospa sä olisit toi nätty silitysrauta. Hei, ei mitään väliä. Ja hei, mulla on auto. Mä oon aina auto. Suunnitelmassa on kolme askelta. Yksi, pimennä. Kaksi, tunkeudu. Kolme. Häivyn ruuat kainalussa. Mut tuo paikka on kuin linnake. Vankkoinen muureineen. Luine ovineen. Ken sinne käy? Tän kaulassa on avain. Todellakin. Toi kaulain on kuin avain, joka avaa ton oven ja sit... Ja mitä? Luulet sä et sahtaa sen kaulaimen sulle? No ei mulle, main fan fatalle, vaan sulle. Tolle? Mulle! Sä, Stella, saa ton kissan antamaan kaulaimen, kun käytät... Mun hajua. ...sun viehätysvoimaas. Nouruaks mä ääneen? Kuule Veikko, ehkä tää maski sun naamalla sumentaa näköä, mut minä kun olen nähdänyt, haisun näetä. No ehkä ulkoa, myönnän, mut mä katon syvemmälle ja siellä on misu ja meidän homma on saada se ulos. Sakset. Sakset. Joo, hei hei hei varo. Hilda, Hilda. Raikotin tomaattimekko. Korkki. Korkki. Okaa sytti. Ja lobuksi. Au! Au, oh, stop. Siinä. Arvu saherrastäki. Työme on valmis. Oi, ei. Poi, jompra. Se on niin. Wow. Eitä. Oi. Meau. Wow. wow. Maa. Wow. Näni no jengi tästä lähtee. Toimitaan. No, ei ni taas. Täiva. Mutta kun ne vaan ovat niin eläviä. He ovat muovin mukaa jat. Sen keksi nolla. Oitko vantaa hun keksi? Mige nyt on? Oksjer kaikki okei. No nyt. Ja no niin häni ruuti, seura lebalo vaan. Siinä niin just noin. Just noin, just noin. Siellä niin painu perään. Just noin, just noin. Se on siin, nippa se! Bingo! Okei, okay, vaihe kaks. Mä luulin, et me kuoltais jo ykköseen. Tämähän toimii, hei! Okei, okay, misu. Deji. Voi, sen on paras olla tosi tyhmä kissa. Audio, nyt! Mä oon kissa. Voihan se kissa tykkää leimistä. Toinko se, että se tykkää leimistä? Kuka siellä? Saad kissa. Saad kissa. Saad kissa. Öh, äh, tai siis mä oon kissa. Meau. Joo, ja jos haivu. Mene mene, haivu, me muualle. Mun omista ja ja alun ja kolkureille. Konkureil. Okei, itse kerjäsit. Mitse kaulain? Mi, sulla on netti kaula hihna. Voisiks mä vilkasta? No no no no, hajurako. En voi päästää lähelle elokuota sieltä luonnosta. Se haiset. Haisen. Oi Jumpra, nyt se alkoi. Okei, kuules. Mä en jaksa sitä, että joka kerta kun joku kattoo muhun, ne juoksee vaan pois, kun ne luulee, että mä oon siivoton. No ihan tiedoksi sulle. Meikälästä ei pyntätty ihan vaan siksi, että joku yleensyönyt ylpeä pemppö voi kertoa, että se on parempi kuin mä. Mulla on meikkiä takalistoa myöten, ja sä et halua edes kuulla, missä on kor... Stop! Kukaan ei oo ikinä puhunut mulle noin. Häh? Aika roisi. Mä tykkään. No voi kuule, muulta tätä juttua riittää. Öp, pemppe. Noni, Tiimi, nyt menoks. Sä oot vahva. Sun luontos on läpitunkeva. Mitä sä tarkoitat? Se on tuo katse. Mun katse. Se on säteilevä. Säteilevä. Jaa. Kuule, tää on se kohta, missä mä putosin. Pääskö ne kengät ja autot tosiaan tonne sisälle? No, onks sulla nimeä? Toki. Se on persialainen nimi. Mä oon persialainen. Nimi on Prinssi Taigirias Mahmud Jamas. O oh, onpa simeä. Voiks mä kutsua sut Tigerix? Oh. Vau. No paikka. Vähän hieno. Eläimet ovat laskeutuneet. Ämi, nyt kaikki nyt toimee. Joo, mennään. No niin. Loista, loista, loista. Autaa! Oh, Ämi, kunnet piiloon. Ai, okei. Okay. Satto. Ah. Oho. Mitä se oli? Se on äh, smus edemeni ääni. Näetkö kuulee? Mm. Okay, okay. Ka ke hyvin. Takasi të huin. Ah, oh, tash ta nai. O ta oppi. Ah. Oh. Voj, voj. Yes. At least in. Itsäni, han oli erin omainen lätänedä ja niin muotovalio, että sai vaivoin ilmaa. Ai ku kiva sisällä. Meillä on monitasoinen kipeinyt televisio ja häkimatto. Tule, niin näytän. Voi, ei ei, anna kun mä kerron musta. Hyvä, hyvä, hyvää menee, hyi menee. Mikä tuo? Toi se kampeä ihmiset herreille aamuisin. Apoa! Anna se piiloon. Mennään, mennään. Noniin, nyt häivytään ennen kuin se palaa. Ei, mä otan vielä noi pottuset. Mitä? No, Penny, vaatikaa TV-tä. Heather, tarkkaile tuota ihmistä. Selvä on, RJ. Voi, Heather, varo. Kihelmöin. Kihelmöin. RJ, kärry on täys. Mennään jo. Älä nyt, Vincent. Tähän ei mene montaa hetkeä. Vincent? Missä? Kuka Vincent? Ai, Vern, Vincent, sä hän oot ekäny kuin karhu. Oh, voi, sit mä, mä, mä karhuan nää. Sit mä tässä... <laughs> Karhutaan. Hmm? Oh, valo! Hebe, Raya, mebaa! Oh! Header. Go! Poi, header. Minun talossani on kuollut valkoinen rotta. Muulin että kuolit. Mulla oli hyvä opettaja. Isin tyttö. No! Kipun näppiin! Ei ne pitää mennä. Meiltä loppuu aika. Mikä nyt on, RJ? E ei, ei mikään. Ja sitten häivytään, kun meillä on jo kaikkee! Eipas ole! Mitä sä tarkotat? Meillä on jo enemmän kuin tarpeeksi! Hei, kuule! Mulla on suunnilleen tämän verran aikaa kerätä kärryllinen ruokaa sille murhaajakarhulle. Se, jos tää fottuset ei kuulu menuun, niin sit mä kuulun! Joten anna mun olla! Mitä? Mee pois! Tähän. Hei! Wow! Hei, sorry. Nyt tuli lähtö. Stella, Stella, mitä aiot? Stella! Ah! Stella, kuule, ei jos sun syy mut tää ei käy, okei, okay, koska mä ei oon... sun. Jo se. Sorry että oot näkemä. Anvotalle. Eikö tää haju haittaa sua? Voi, tää rotu vaalii muotoa. Minä en haista mitään. Säkö et haista? Ovelle! Nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt! Juoskaa! Täältä pesee! Pumppuja! Pakene! Tuonne, Eiku, kuulostaa sitä. Buenos dias, Matelia. Terveiset tuhotekistä. <laughs> Pysä haiset. Itsehän sinä päästet noin mun ataloon. Minä en älä nyyhki. Näiden elukoiden loppu on nopee ja kivuton. Ei, ei kivuton. Niin kivulloinen kuin vaan olla voi. Kiitoksia sitten vaan yhteistyöstä. Mitä toi tekee meille, äiti? Äh, en nyt tiedä, pieniä. Mä en halua kuolla. En oikeesti. No, no, kultaseni. Ei hätää. Sä olit oikeassa, Vern. Ja me ei uskottu. Anteeksi. No. Mulla oli selkeä aavistus. Ja silti mä lankesin. Se oli mun moka. Vau! Wow. <sum> Vincent! <sum> siis mä olin tulossa täältä sun kimppuus, mutta mä jäinkin katoon showta. Pakko sanoa... Toi tuolla noin. On kaunis näkö. Toi tossa on ovelin ja kieroin. Itse keskeisin teko, mitä mä oon koskaan nähnyt. <sum> Käsikainesta. Sä otat ruuat. Ja noi ottaa syyn. Jos jatkat noin, sä oot kohta ihan niin kuin mä. Sulla on kaikkee, mitä ikinä haluat. Mut johan mulla oli. Mitä? Noi! Ketä sä huijaat? Sä sanoit sen itse. Sulla on ykshenkinen perhe. Ja sellaisena pysyt. Silleen meidän tapaset elää. No mitä nyt variraasu piti uhrata? Voi. Niin käy. Kuulepa, unohda noi. Oikeastaan, en unoida. Ja just nyt, noi tarvitsee mua. Joten mä tarvinkin tän! Ah! mitä Tu tot ma niin selkä Oi jo. tu sattui Ah Senkin surkea rotalla Vau Stella mä pelastan teidät mä tulin apuun Mä kaasutan sot niin että sun lapsen lapseski haisee tarhu. Mitä tarhu. Harso Harsu Oi karhu Vad? Titta. Wow! Titta på det hyvinen. Nej ajeta. Ta nihan på automurha ja 3. Vad? Hey, avaka. Rappi, fara piss. Valitse määränpää. Godi wow! please. Godi rulla luo. Edellinen määränpää on valittu. Geppian u käynnyssä. Käskystä. <tri> Ovoitajaa! En kuutele tota! La, la, la, la, la, la. Lapset! Karistakaa, karhu! Mitka aset meil on? Kokeillaan nujaa! Joo! Ha, mm, se senkin! Ha, ha. Kiitos, jes jes! Hei! Päästekää, päästekää! Heivy, raita, häntä, huijari! Se vain yrittää oh, auttaa! Päästekää oh, sisään! Ai sen kaiken jälkeen vai? Mutta se tuli takas! Ja toi ton karhun! Ei, se on täällä. Totta toista meni. Nyt loppuu toi kinastelu. Taita auto kääntyy kohta ympyrä. Toi aloitti. Uskokaa, nyt se yrittää auttaa ihan tosi. Mutta Bernd, sinä olet aina sanonut luota häntä. No nyt ei kihelmöri. Joo. Miksi tähti sanonu? Hei! Kih, kih. Jaa! Nyt saata, ja çataj. Ja von kaverit kans. Paita. Gja në valëttëmaste pasempa. perillä. Aa! Tulkaa! Aa! Bauksel jetzt dann schwamm. Mene, mene, mene. Mene, mene, mene. Mene lähen. Tuliks kaikki tölkki. No niin. Näki on hyvä otos punnossa. Hämi! KHK onni. Burn, vie sä toiset turvaan. Mä harrautan. Oot sä hullu, sä kuolet. No mut se haluaa. Pidä sä huolta perheestäs. Niin mä teenkin, koko perheestä. Pitähän tälle jotain voidaan. Ei oo aikaa. Hämi. Hei Vincent, niin se on. Näit pottusii tarpeeks ei ikinä riitä. Ah çaï! Vite, minute, minute, mm. minute. Mm. Debout, mm. debout, mm. vas-y, mm. vas-y. Sammy, tuus nyt. Sä oot nerokas poika. Ai, kiitos. Ja, Burn, älä muutu milliäkään. Joo, no se sopi sulle. Ota pois, anna tänne. Lähdetään, Skallia vuoret odottaa Nalle. Kai te nyt käsitätte, että se oli nylkyriturbo. Poliisi, pyydän! Kysykää torjujalta ja hän suostutteli. Minä en ole tässä tehnyt mitään. Kuulkaas, nyt se oli pihallanne. Nimenne on tässä, joten selittäkää oikeudessa. Ei, tää ei oo mun syy. Nyt tirota se. Provaa. Mua ei voi pidetä. Hetkinen. Minä johdlen tämän asukasylistyksen toimintaa. Otta kakkiin. Se yrittää karkua. Aika paljon. Kiinni. Pano, kuulkaa, kuulkaa. Mekki. Ai, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei! <tos> tästä, <Täällä>. tästä! <Täällä>. Se toimii! Se tehtii <Täällä>. sen! Tehtii sen! Just niin, se toimii! Stella! Täällä. <tos> Täällä päin, tiikerit! <tos> Hoi, oh, Stella! Oh. Onks tää nyt se luonnonhelma? Mä tykkään. Noniin, Muru, sä tuutkin munkaan. Kuule, RJ. Mm, ihan vaan tiedoksi. Jos olisit kertonut, että kaikki ne ruuat, mitä haalittiin, tarvittiin sille karhulle, saisit saanut ne. Niinkä? Joo, silleen perhe toimii. Se on sitä huolenpitoa. No mä en oo kokenut sellaista. Et niin, mut arvaa mitä. Tää. Tää on se portti hyvään elämään. Oisitpa kertonut ton jo aiemmin. Niin joo, no se on perheen kommunikaatio, se ei aina onnistu. No mitä sanot, liitytsä poppooseen? Ai, okei, okay, anna, anna, mä lupasin, että mä en nää näin, mut okei, okay, okei okay. Tervetuloa perheeseen <tos> Olipa alku tälle keväälle Hetkinen, nyt on siis enää 269 päivää talveen Mistä me hankitaan ruokaa? Au, au, au, au, au, au, au, au, au, au Nii, hämii Mä täytin rungon Ouu, oh, -oh. no, johan on Katsa! Ah mais là j'ai televisio. Ihmisten mielestä se on parasta mitä ihmiskunta on ikinä keksinyt. Vähäkseen hieno. Ihmisillä on kattu taas kova tarve tietää ympäryöstä maailmasta. Kuulostaa hyvältä. Heillä on myös kova tarve lojua nojatuolissa ja televisio antaa mahdollisuuden molempiin yhtä aikaa. Vau, wow, mikä seinä. Klapset, klapset. Perhe yhteen television tuokio. Naposteltavaa. Pasta mokaali. Osta mokaali. Osta, osta R, please osta R. Missä kaukosäädin on? Hei, spaiki, kiirehdi. Kaukosäädin. Rauhotus nyt itse. Televisio tuokio. Pitää selvittaa onko se sen lapsi vai ei ja onko se Saxon avaruusolento vai ei. Mikä kauhan ja Star Trek 2? Se Genesis jutuli jo edempinä, mutta sitten se kauhan oli se mikä se on se uselma Hommelin? No, se pääsi oli. Jos tuli telkattas, semmoinen uusi hauma tietsä. Mä en. Halusitko viinikumia? No, heitäs mulle. Baki gilti antaa luule. Mä mm, maistas. Anna mamma. Mulle kall. Sodella herkullista, rasvattomia keksejä. Peli siys yhtä kuin ei mitään. Mulla on ei mitään. Eikä mä tykkää sitä, kun se on vaistumiltään. Oi helma halkaa in the suburbs everything we Special offer, a guarantee personality I'm all tuned in, I see all the programs I save coupons from packets of tea I've got my giant hit discotheque album I empty a bottle and feel a bit free Caves in the halls and pipes in the walls Make me noises for company Long distance callers make long distance calls And the silence makes me lonely I'm all lost in the supermarket I can't hold your shop happily I came in here for a special offer A guaranteed personality I'm all lost in the supermarket lähtee. Se kyllä lähtee, että nä. Tule, tule, tule. Ai, tuli mutke matkaan. Tuska.